Er det en god måde, at Britney Spears til hendes skilsmisse på? Laver influencer falske profiler på sociale medier for at skabe positiv omtale for sig selv? Og er Lars von Trier gået over grænsen? Velkommen til sæson 3 af Marcus Reality-panelet, der her, altså der er stadig er programmet, der red kendt ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og drukferier. Med mig i studiet har jeg Mads Andersen. Vil du gerne have, jeg kalder dig Mads E. Andersen egentlig. Du må godt kalde mig Emil, hvis der. er. Okay. Emil <laughs> fra X on The Beach, og Sara Don. Don. Don fra Paradise Hotel. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på En Lytter. Nå, Sara, det er jo din første gang her i programmet, ikke? Ja. Du skal, så du skal lige tættere på mikrofonen. Vi tager dine møder. Det er min øh, første gang, ja. Ja? Okay. ja. Øhm, så du skal altså vide, at det er jo et øh, rådgivningsprogram. Og øh, du skal jo hjælpe de her mennesker. Okay? Det er som jeg lige er på spurgt i Lars von Trier. Nå, jeg spørger, hvilke mennesker? Ja, dem jeg lige har nævnt. Okay? Okay. Og øh, så har vi også til sidst ugen slader. Mm. Er du også klar på det? Har du slader med? Jeg har forberedt dig. Øh, nej. Okay. Og, øhm, noget, jeg tænke over. men så er det godt, at vi prøver noget nyt i dag, det er, at øh, jeg har inddraget Reddit i dag jo, så det bliver også spændende. Det ved jeg, at I jeg jer rigtig meget til, så øh, det glæder jeg mig i hvert fald også til at høre, hvad I siger til det. Mm. Øhm, men øh, uanset hvad, så skal vi som altid starte med hyggesnak, og der vil jeg gerne vide noget. I har været på ferie sammen. Mm. Ja. Lad os bare, hvordan gik den? Hvordan gik ferien? Det var hyggeligt. Det var en sjov ferie. Mm, Rigtig sjov ferie. Mega griner. Hvad, hvad, hvad betyder det, at den bare mega griner og hyggelig? Altså, hvad, hvad, hvad, hvad sker der? Altså, en uges druk med ja. allige til mennesker. Det... Jamen, det var også det, jeg spørger spørge om. Er, er der meget druk, eller hvad? Ja, ja, ja. Men er det det er, det? hele ja. konceptet, det er jo druk. Altså, sådan... Fra morgen til aften? Ja, næsten. Ja. Mm, tæt på, ja. Du, blev, du er jo så gammel, at du blev syg af at drikke. Altså. Ja, jeg fik influencer. Eller ja. fik, i hvert fald. Der, hvornår? Jeg havde feber den en dag, det var derfor, der at mig og Mathias Jørgen tog hjem. Det var fordi jeg havde total feber og jeg havde det skidt. Gud, ja. det havde jeg slet ikke været til. Nej, tak. Det var nok, tak. At det var stiv, tak. Så. Var du meget stiviltid? Ja, ja, ja, det bliver man nødt til. Altså sådan. Hvorfor bliver man nødt til det? Fordi du har også tømmermænd. Og det så skal du jo drikke. Du skal drikke tømmermændne væk. Ja. Du skal tænke på Markus, når du vågner, og du bare tænker Fuck, hvor er jeg stadig stiv? Ja. Så er der to veje der kan gå. <laughs> ikke? Der er to veje der kan gå. Enten ja. så venter du på at få det dårligt. Eller også rejser du ved det træ, du væltede med det samme, og så skynder du at få en pina mm. Kan man det så tidlig om morgenen? Sakens. <laughs> okay. Det er Æ. også nemmere i varmen, nede ved poolen. Nej, det synes jeg og... simpelthen ikke, der er. Sådan varm, og man er bare sådan helt klam og tømmer, men, og så skal man ned og drikke. Åh, oh, uh. Jeg fik slet ikke tømmermænd dernede. Nej, det var, du var syret, det blev at drikke. Det var jo bare spørgsmål. Okay, ja, så kender man dig igen, Mads. det er Velkommen tilbage i hvert fald. Tak. Var altså, var der noget drama så dernede? Lad mig nu blive inkluderet her i ferien, var Ej. der drama? Var der noget specielt? Nej, det var der ikke. Det var hyggeligt. Ja, der var faktisk ikke noget drama. Vi hyggede os alle sammen ja. rigtig ja. godt. Det var et godt. Der var det. ikke noget hvor man lige, altså fordi man kan jo godt blive stiv og så være sådan, her... fuck, Mathias Short, du er du irriterende lige nu. Nej, altså vi blev vækket den første dag af guiderne, og det var lidt irriterende, men det var ikke, der var ikke noget drama. det var en del kring. af det. Ja ja. Så vi altså, plejede ikke uvenner med guiderne her. Nej, altså, altså det skulle du ikke sige til Sara men nogle gange så sad jeg græd på værelset alene. Yeah. Hvorfor? Bode I på værelser sammen eller Nej, Nej, nej, nej. Hvordan var værelserne B -b -b -b delt op? Jamen, vi havde to værelser. Et for drengene og et for pigerne. Ja, yeah, altså sådan. Vi, mig og Frede, okay. vi boede med Elem og David. Ja. Ja. Det var parret. Ja. Okay. Men det var fint nok. Det var fint nok. Ja, ja det var hyggeligt, synes jeg. Jamen, det skal vi jo også snakke lidt mere om med dig her, Frederik, i hvert fald. Senere. Nej, mm -hmm. vi kan faktisk også bare tage den nu. Æ, Sarah, hvad, hvad sker der med dig, Frederik? Altså, så læser jeg i nyhederne, at I er mere end venner. Hvad betyder yeah. det? altså, det, det er vi også. Vi, vi er bedste venner, men, øh, men øh, der er ikke noget romantik mellem os. Der er ikke noget romantik? Nej, der er ikke. Så øh, se og hør, har, har, har jeg forkert på den, eller hvad? Nej, øh, det er reality talen. De er forkert på den? Ja, yeah. men det er jo fordi jeg løj for dem. De spurgte mig, og så synes jeg det var lidt sjovt at tage piss på dem og sådan, noget, fordi de de alt sådan noget information. Ja, så du løj bare og sagde, her har I en artikel, yeah. og så kan I få videre om lidt det løgn. Ja, de skrev faktisk først til Frede, så de skrev hun til mig sådan så hun har haft og så var jeg sådan, "Ej, skal vi ikke lige tage piss på dem?" Og så hun jo lasker det. Mm -hmm. Fedt. Så hvad sagde I egentlig til respondenten? Altså, Ja, for øh, de spurgte bare om vi var mere end venner, så sagde jeg, ja, og så var hun sådan, at I kæreste, så sagde nej, nu, men uh, vi er sådan uh, eksklusive og sådan. Noget. Og så, sagde jeg, så skrev jeg sådan, at jeg ventede på at spørge hende til det rette tidspunkt kom. Ja, og det kommer så aldrig? Nej. Nej. Så I har ikke knaldet? Nej, nej det har vi ikke. Har I kysset? Det har vi. Okay. Ja, det gør I altid når vi er fulde. Så får vi lige sådan, åh, jeg elsker dig. Så ligesom... Har du kørt en masse Nej, det har <laughs> ja, jeg ikke. Desværre. Det kan jeg godt se det i skuffelsen i dit ansigt. <laughs> ikke, at jeg ikke har prøvet. nej det er da ærgerligt. Det er Så er du meget kræsen? Ja. Nej. Det er jeg. Det er jeg blevet. Altså, det er jeg blevet. Jeg, jeg vil gerne høre om den ferie. Altså, hvad, hvad gør man så? Skorer man helt vildt meget på den ferie, der, når man er fuld? Nej. Jeg prøver at score Sarah hver dag. Men så bliver du ikke scoret, eller hvad? Nej. Ikke... Ikke af mig. Nej. Hvorfor, hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg bare ikke. Hvordan er din love life, så? Det, det er privat. <laughs> okay, okay. Det, jeg har glemt at fortælle dig, Så. Du har glemt det er, jeg glemte at fortælle dig, det er, og som masser allerede ved, det her, det er ærlighedens rum. Er det ikke rigtigt, Mads? Jo jo. Herinde er man ærlig. Helt ind til... Jamen, grøn. så lyver du. For du har lige sagt noget andet. Nej, det er ærlighedens Man skal, og, skal være skal, ærlig. Det lyver han. Ja, man skal være ærlig. Okay. Man skal altid være Men jeg er da ærlig? ærlig. Min ja. kærlighedsliv, det er privat. Ja, det, 100%. Det, her, det er bare sådan en lille... Så mm. resten af programmet, ikke? Der skal du vide, man, det er <laughs> så kan du starte ud med at være ærlig, jeg ved ikke <laughs> Jeg vil gerne starte ud med at være ærlig Og så sige, at øh, Så det du siger, det er at dig og Frederikke Ikke er noget, I bare vinder øh, Og I har ikke haft nogen intentioner om andet Nej, vi er bare venner Rigtig gode venner Tror de på alt de der blade der? Ja, ja De skal jo have et skriver om ja. Jeg tror også helt seriøst godt, at de ved, at det er en joke Jeg tror bare, de tænker Ja, ja mm. Der er nok mange kliks i sådan noget Ej, var Jeg hvor glad for at finde det her <laughs> ja, Vidste du det ikke? <laughs> Nej <laughs> ja. Jeg har jo siddet og snakket også med Niklas om det på egen hænd. Tror du på det? Vi skal, lige, vi skal lige høre, om det er rigtigt. Det der. Ej, ja. der er faktisk mange, der tror på det. Ja, prøv at, jeg, Jamen prøv at høre, jeg blev sgu så... også taget lidt med bukserne nede. Er det rigtigt? Ja. Nå, no, der er faktisk også nogle af os venner, der tror på det. Man har jo heller ikke, det, altså, man har ikke hørt noget om det i lang tid, det skal man være ærlig sige. Ja. Og så pludselig, så får se mm -hmm. man en artikel om, Sarah, hun er blevet kærester, eller næsten kærester med Frederikke. Ja. så bliver man bare lidt, man bliver taget lidt. Altså. Ja, ja. Men... Jeg, jeg læste også kun overskriften faktisk. Ja, jeg lytter ikke rigtigt. Nej, så jeg troede faktisk det var, de var kærligt. Nå, okay. Nå, du troede, det var kærligt. Du dum mand. Altså, men man det eneste der mening for præcis. Det er det eneste der vil kunne retfærdiggøre, hvorfor ja. du afviser mig så mange gange ja. i træk. Men det, det skal vi til nu, men, ja. ikke? Prøv, at høre, Mads, nu jeg skal selvfølgelig også høre om dig. Hvordan er det med kærligheden? Er du åben for den igen? Ja, det er jeg faktisk. Det er jeg. Æhm, ja, rigtig meget. Er det en kæreste, du leder efter, eller show one-night-dance? Ja, uh, yeah. det er jo så spørgsmålet. Øh, det er nok primært det andet. One-night-dance? Ja, yeah, ja, yeah. måske også mere end et one-night. Altså det, det kan jo godt være... Ja, ja. Yeah. dance Ja, et -night dance Og så er det videre. Yes. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, så du er på hygge, sjov og ballad? Yes. Hvad mindre, mindre Sara på et tidspunkt åbner op, så, altså, så er jeg all in på love. Ja. Yeah. Ja. Er du lidt forelsket, så? Ja, lidt. Ej, det vil jeg på ferie. Det forstår godt. <laughs> Okay. Altså, det er også en mand, der har tatoveret sin Instagram på sin arm, så det, ja. <laughs> det kan man så lige snakke ikke, om. Der skulle ikke så meget være stolt af det, Det kan man lige snakke om. Sidste spørgsmål. Så var der ikke nogen, der knaldede på den ferie. Er der ikke et eller andet? Giv mig nu et eller andet fra den ferie. Altså, vi knaldede ikke med hinanden. Men altså, jeg var da sammen med syv piger dernede. Det, var, var du sammen med syv? Jeg var sammen med syv. Den ene dag to jeg tre. Det er ikke rigtigt. Er det rigtigt? Jeg, havde, øh, jeg havde en trekant med to piger ude i vandet på stranden ved højlys dag. Mennesker rundt omkring os og så sådan noget. Det er løgn. Nej, det er rigtigt. Wow. Og så tog jeg lige en mere om aftenen. Shit. Det er vanvittigt. Hvorfor? Skål på det. Okay, skål. Ja. Skål. Den er jeg stolt af. Hvorfor har du ikke snakket om det dernede? Det vil jeg vil ikke sige til dig, skat. Jeg prøver at score dig samtidig jo. Det er faktisk rigtigt. Altså, det ved jeg. Men du, du. <laughs> er... Ja, for jeg skrev det til mig. Mm. Tag mig nu med med Sarah. jeg vil så gerne have med. <laughs> men øh, det er jo vildt nok. Altså, hvem var de piger? Bare nogle... Øh... Bare nogle, jeg mødte Danskere? Ja, alle sammen. Mm. Alle syv var danskere? Okay. Ja. Men det var nemt, fordi... Det er jo imponerende. Altså, jeg synes, altså det er jo ikke imponerende, men det, det er vildt. Jeg synes mere, det er vildt. Det er crazy times. for det er... Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, der var så nemt. Fordi man kunne bare mærke, at alle folk var der for det samme. Altså, ikke fordi... Altså, men det, det var bare... Alle vil gerne have sex, alle vil gerne hygge, alle vil gerne drikke. Det var bare sådan noget, det var ligesom i slutningen af ikke sådan beach, man en man slutte af, og man sådan, hvor vil du gerne sove henne, skal vi sove hos mig? Ja, os det skal jeg det. Så aftalte man lige, hvem boller hvem. Ikke? Altså, det var, -hvordan, fungerer det? Altså, hvordan fungerer det, at du på højløsdag får to kvinder til at sige, nu har vi sex under vandet foran børnefamilierne? Ja, altså det starter med, at vi skulle til noget, noget, noget beach club party, halløj, et eller andet. Øhm, og så sidder vi i beach club, og jeg var taget afsted før de andre, fordi jeg vidste ikke lige, hvor de var. Jeg havde siddet hele dagen og drukket piña colada nede i poolen, fordi jeg var ved at få tømme øh, total Totalt lifesaver. Så kommer jeg over til den beach club, sidder alene, bestiller en piña Jeg var rigtig glad for piña colada dernede, hvis du er i tvivl. Ja, det er sgu høre. Ja. Så sidder jeg ved bordet, og så kommer der to piger hen, og så sidder jeg bare, du ved. Jeg flytter meget sådan åbenlyst, ikke? Fordi, ja. altså... Ja. Ved de, hvem du er? Det ved, det ved, jeg. Jo, det gjorde de nok. Ja. De fleste der nede, vi var jo med Duf, så de fleste kender jo hinanden eller snakker sammen med hinanden mm -hmm. og jeg tror hurtigt det er sådan, åh, det er de der fra Paradise, og så mm. troede folk jeg var fra Paradise, de vidste ikke rigtigt hvem jeg var. De havde bare hørt jeg var <laughs> du en sådan Instagram tatovering. Ja ja, det gør ja, jeg. Til med alle sammen. Godt, godt, ja, nok. godt, under, nok. Under. godt nok. Og så, øh, så snakkede vi om en og det ville de gerne, og så var vi sådan ski lige ned af et Når vi skulle lige hente nogle ting, og så gik vi op ad stranden, så var hent den ensen, skulle så bare gøre det nu, så jeg sådan, jo, lad os gøre det. Så løb ud vandet Så var jeg sådan lidt Altså det højlyste dag, Altså familie rundt om os alt muligt Så hende den smider bare tøjet jeg er ikke, Altså jeg skal ikke tage ansigt vel? Så jeg er sådan Fint Smider tøjet og hopper ud hendes sidste hun var lidt øh, Tilbageholdende <laughs> Så går vi ud Og så sådan lidt Kom lige her og så løfter hende op Og tager hende op på Og så står hende den anden Så står med hende op Og så vinker vi ind til hende Og hun er sådan Hej Så sådan, kom nu ud og så kommer hun så ud Og så siger man Hvad laver I siger, Vi er boller siger nu er det din tur <laughs> så hin den ene ned og den anden op og så ja så kender vi jo resten ikke som det, det nu vild. går det er en det er en helt det er en helt vild verden det der det må jeg skulle sige okay nu ved jeg godt hvem det er godt ja, ja jeg kan godt at du sad helt stiv derhen komme ja jeg var stiv. Shit, det var sjovt okay så kom du bare tilbage til alle de andre og sådan, så så lige haft en trækker derude uh, andre nej mm. nej det var du der men blev ikke slagt men ikke nå, det er det er ret. Ret. Ja, ja, selvfølgelig. stop er rigtigt, ja, ja. Sagde det rigtigt der der satte jeg vidste ingenting nej men det må du ikke vide jo nå. Nå, okay. Øh, hvem kanalder det forlæst? Var det så dig der, der kanalder det forlæst? Øh, ja. Det var det. Det var en god afslutning. <laughs> ja. Nå, nu skal vi i hvert fald til det. Nå, nu skal vi lytte efter Sara, okay? Er du klar? Fordi du har jo ikke lyttet til mit program, og du sagde, at du har svært ved at lytte og sådan noget. Så, så, er du klar? Godt. <laughs> Vi har flere gange omtalt Britney Spears her i programmet, og det virker til, at hun ikke helt har taget imod min gæsters råd. Hun er nemlig blevet skilt for Sam Asgardi efter kun 14 måneder som konemand. Det har nu resulteret i, at Britney Spears er blevet single igen, og det kan måske lidt ses på hendes sociale medier. Kort efter en skilsmisse har hun nemlig lagt flere videoer op af hende og mænd uden trøje på, og der er endda en mand, der slikker hende op af benet. På en af videoerne. Hun har også optaget en video, hvor hun uden tøj på ligger og ruller rundt i sengen. Og så er hun flere gange blevet set i byen være rimelig beruset. Til slut så har Britney Spears også købt en ny hund her for nylig. Alt det her det er sket sådan lidt inden for en uges tid. Okay. Så spørgsmålet til jer, det er, mener I det er en god måde, at Britney Spears har håndteret sin skilsmisse på? Sarah. Den nye. Øh, nej. Ej, det ved jeg ikke. Altså... Øhm. Jeg føler, at har havde gjort det samme. Nej. Nej. Jo. <laughs> det havde jeg nok. Ej, det, er måske, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad hun du? Har jo, øhm, du, du skrives... Hun har hun jo... Du skal Hun er jo ret kendt. Jeg, det... jeg ved faktisk, faktisk ikke noget af det der. Men hun er jo ret kendt, så det er måske ikke den bedste måde at gøre det, for det er nok ikke sådan den... Så du, du, du synes ikke, det er den bedste måde, i hvert fald, at komme videre, at det være fuldt, at lave, lægge billeder op af det modsatte køn? Og... Øh, jo, det kan det være, men måske ikke sådan lige sådan... Øh, den alder, hun har sådan noget. så tror jeg måske, men... Hvis jeg havde den alder, så ville jeg måske håndtere det på en, en lidt anden måde. Har, mm. hun, har hun ikke også børn? Jo, det tror jeg. Ja, jeg, jeg, jeg, det? ja, ja. det tror jeg. Ja, ja, det har hun. Det er faktisk ikke understået. Jo, jo, jo det har hun, fordi kan I ikke huske det der formøse billede, hvor hun sad ind på en restaurant og græd med hendes barn? Under... Jo, hun har børn, hun har børn. Ja. Og så tror jeg bare, at jeg vil håndtere det på en anden måde i hvert fald. Sådan, det er fair nok, hvis man bare har lyst til at tage ud og drikke sig pisse stiv og sådan noget der, og ja. gøre hvad man har lyst til, at, sådan, men måske ikke lige dele det, sådan, fordi at du har også nogle børn. Og hvad tænker du, med? Sådan... Jamen, er hun ikke bare sådan lidt øh, ekstrem i det, ikke? når der går et eller andet galt, så... I minutter, er du er ude. ikke ekstrem i det. <laughs> altså, jeg, jeg er ikke ekstrem. <laughs> Jo jo, bevares, bevares Men altså, jeg har lavet reality, så jeg må godt <laughs> Okay, det er det kort, du spiller nu ja. Okay, ja Okay, så du mener, det er fint nok øh, Nej, nej altså, det... Jeg synes, at alle mennesker skal have lov til at gøre det, de gerne vil Men nej, det, altså Hun er da øh... Hun har købt en hund Hun har været mega stiv Hun har lagt billeder op af hende Sådan halvnøgen i sengen Og så har hun lagt billeder op af mænd, der holder hende helt øh, uden trøje på Og en mand, der slikker hende op af benet <laughs> Det lyder som lørdag aften. <laughs> altså det, ja, jo, det, altså, jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede, og jeg tror vilderligt også, at, at hun har nogle issues, hun skal deal med. Mm. Men, men når det så er sagt, altså, så synes jeg ikke det, fordi det er så ekstremt, at hvis det gør hende glad, så skal hun da endelig bare gøre det. Ja. men jeg tror så ikke, at det, det, problemet er, at jeg tror ikke, det gør hende glad. Jeg tror, det er noget, hun gør for at stikke af fra sine følelser, og det er der, det bliver et problem, ikke? Mm. Mm. Det var meget moden og voksen så er der, Mads? Jamen, ved du hvad, jeg, det er fordi, jeg har tænkt lidt over det på vej herhen, og jeg tror, jeg vil prøve en ny stil. Ja, øh, hvad, hvad er det for en stil, vi har i, i dag? Jeg tror, jeg vil prøve øh, at være helt ærlig, og bare du ved, være lidt mere voksen, end jeg plejer. Det kan jeg også godt forstå, når er... Fra nu af. Ja, nu af. Ja, men, men det er også fordi, Sarah har jo kun mødt den der meget søde masse, ikke? Fordi at øh, allerede fra starten af, der var jeg jo sådan... Sød, Sarah. <laughs> ja, så giv nu Mads en chance, seriøst. Ja, prøv hvorfor, jeg? hvorfor vil du ikke give Mads en chance? Det vælger jeg bare ikke. Altså... <laughs> Ej, det er okay. Skal... Hvad er din type så, så? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen, øh, nogen type. Jeg tror, jeg går meget efter... Du skal huske at snakke ind i mikrofonen, så. Jeg går efter, det indre. Fordi hvis man snakker sådan her... Man snakker, så... øh, jeg går ikke efter udseende. Jeg går efter, det indre. Øh, ja. Okay. <laughs> Og en masse, masse meget sød <laughs> øhm. Men han er bare ikke, har bare ikke særlig godt indre. Øhm. Nu har jeg set hans intro, det, <laughs> ja, det er uh. ja. <laughs> Nå, men hvilke råd vil I så give til Britney Spears? Nu står jeg over for Britney Spears. I kigger hende i øjnene. Oh. Britney. Tag dig sammen, mand. Tag dig sammen? Ja, ej, sød hjælp. Altså okay, det, det, det kan lyde ikke særlig søt, men sådan ægte sød hjælp. Fordi at hun har brug for hjælp. Altså hun har også været sindssygt meget igennem. Helt vildt. Altså, hun har aldrig været sin egen, så det er da klart, at hun ikke ved, hvordan man skal opføre sig. Så få mm. noget hjælp, noget... Øh. Hvad mere? Vil du sige noget mere til hende? Du, du vil bare sende hende videre. Du vil simpelthen kigge i hende og sige, at du skal videre. Du skal have noget hjælp. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre ved hende. Altså sådan... <laughs> <laughs> det ved jeg godt. Arme, eller ikke, ja. Hva? <laughs> Nej, Mads! Mads. Hvad med hvad? Der røg den igen. Der røg den igen. Markus, det er på grund af dig. Få <laughs> se, hvad du gør ved mig. <laughs> jeg gør ikke noget. Prøv at høre. Vil, vil du give et kram eller et eller andet? Hvad vil, vil du bare sige til hende? Hey, altså, Brittany, nu skal du finde find noget hjælp. Tag dig sammen. Det er jo også sådan lidt, ikke også at spørge, om jeg vil give Brittany Spears et kram. fordi Det vil jeg gøre. Jeg vil simpelthen prøve, jeg føler, at hun har brug for noget kærlighed. Jeg vil give hende et på, kram på skulderen og sige. Søg hjælp med den. Have det Markus, jeg tror at virkelig, at hvis du går hen og prøver at give hende en kramning også, så har du nogle, nogle bodyguards med sig, som det, det tror jeg ikke, du får lov til. Ja. <laughs> nu leger vi, at jeg ligesom kender Britney. ikke. Og, Nå, og okay. så vil jeg give hende et råd, og så vil jeg sige: Hey, det skal nok gå, tror jeg. Nå, men Så vil vi tage en på kaffe og alt muligt. Altså. <laughs> <laughs> Mads, hvad vil du give af gode råd til Åh, oh, men Jeg synes også, det er svært. Altså, jeg synes, Sarah har fat i den inden her med at sende hende til noget. Øh, altså, hun, hun, hun, hun har brug for noget psykologisk hjælp. Men jeg kan også godt se det der med, når du ikke har været altså, haft din egen myndighed, altså i så lang tid, ikke? Du, du har jo virkelig nogle fuck-ups, du skal ud at lave, når du, mm. når du nu selv må bestemme, ikke? Altså... Ja, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvis jeg ikke havde frihed i så lang tid. og kæft, jeg fucket op. Ja. Det har været syvkant kant derude i vandet, det kan jeg godt love dig for. Jamen, det... det jeg havde du så spænd... helt stranden? Ja, jeg ja. <laughs> Okay. Ja, men, øhm, så skal vi til lidt til jer. Jeg skal også lære dig lidt bedre at kende sig, ikke? Ja. Så hvordan vil du komme der over et breakup Øh... Og er du kommet derover et breakup, hvor du har tænkt, det var sådan, jeg gjorde, for at komme videre? Jeg synes, det er svært, fordi at, øh, det kommer meget på, hvem jeg har været sammen med. Altså, sådan hvis det virkelig har været et øh, seriøs forhold, og man har boet sammen og sådan noget, så vil jeg nok, øh, så vil jeg nok være i breakupet. Altså sådan græde og... Sådan for det ud og sådan Men hvis det er bare lige sådan et, et hurtigt... Er du en, altså sådan en meget følsom person i, tak eller så, i kontakt med dine egne følelser? Det kan jeg være, men øh, ikke en anden. Aldrig. Er du det ikke det? Nej. Det, jeg hader det. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det prøver man bare ikke om. Nå? Jeg godt det lige sådan, så... Hvis jeg er ked af det, så er det for mig selv derhjemme. Ja. Okay. Ja. Men, øh, så du vil være din dine følelser for at komme videre, ikke? Ja, hvis det var sådan et øh, sådan virkelig seriøst forhold, der mm -hmm. sådan har påvirket mig også. Og hvis det bare var sådan et. Øhm, ja, det også. Altså, så bare sådan hurtigt forhold, altså sådan på et halvt år eller sådan noget, så vil jeg bare hurtigt komme over det, og så være sammen med nogle andre. Ja, så ja. sammen med nogle andre, hvis det er et hurtigt forhold. Ja, hvad hedder det? Bre break up Nej, det hedder. Ja, jeg. Rebound. Ja, rebound. Ja, Rebound. Ja, det vil jeg. mas Jeg kan jo stille dig et spørgsmål, nu er det jo næsten lidt. at det ikke er så for nyligt, men øh, der er i jo ligesom kaldt den. Mm. Hvad, øh, hvad Hvad gjorde du? Øh, jamen, jeg havde jo super meget lyst til at gå ud og bare rebound, fordi det har jeg altid gjort. Altså, den bedste måde at komme over en anden, det er under en anden, hvad fanden er, man siger. Uh. Øh, men, men øh, jeg, har jo virkelig, jeg har jo virkelig fundet ud af, at, øh, at, at, at hele mit liv, der har jeg jo bare været forkert. <laughs> Ej, jeg har, virkelig, haft, jeg har virkelig, sådan, haft, altså, virkelig kigget på mig selv, kigget på mit liv og min, min valg, og den måde, jeg øh, reagerer i forskellige situationer, og så har jeg indset, at fuck, jeg har bare nogle unresolved issues. Ja, <laughs> så øh, altså, jeg har altid bare tænkt, lige så snart det gik galt, så er jeg bare skudt at være vild, og tage en masse stoffer, og drikke, og knippe, og alt muligt for at bare glemme det. Ligesom det næste fix, for at få det bedre igen. Mm -hmm. øh, men med Emilie, der, øh, jeg har altid haft meget respekt for Emilie, og det har jeg stadig. Øh, og vi havde ligesom en aftale om, så længe vi boede sammen, skulle vi sammen med andre. Og efter der var gået et stykke tid, hvor jeg ikke havde været sammen med andre, så havde jeg mistet lysten til det. Og, og så begyndte jeg virkelig at være i det, og bare havde det elendigt, og fandt ud af, okay, hvor skidt jeg egentlig havde det bagefter. Øhm, så så, så, så jeg, jeg, jeg har virkelig svært ved at svare på det spørgsmål, fordi jeg er stadig ved at finde ud af, hvad gør jeg nu? Ja, jamen det er det reelt uh, svar, og det er godt, jeg har fået uh, voksenmas med i studiet i dag. Til slut her, hvad vil så mene er den sundeste måde at komme over en breakup på? Hvis I bare har sådan... Kontakt. At være i kontakt med sine følelser. <laughs> Jeg er virkelig glad for, at du begynder at snakke i mikrofonen nu. Så. Det er sådan noget asymmetrisk. Ja. Jeg har ikke med sine Det var talt de mandlige lyttere derude. <laughs> og øh... også til mig. <laughs> ja, jamen. Mas, oh. Hvad tænker du så? Er det sådan måde, at komme uh, over break på? Jamen, øh, jeg tror, jeg har lært, at øh, altså, som Sara også var inde på det, at man skal være i det. Altså, man skal, man, skal, man skal mærke det. Man skal have lov til at mærke det, og gå det igennem. Øh, finde sig selv igen. Ja jeg, jeg, jeg, jeg ved det ikke Jeg synes det er lort at være i det Jeg tror det er sundt Men det, det føles bare ikke særlig rart Den Mads jeg havde inden første gang Han havde sagt Hår Hår Og ja. oh, hår Tag nu dyder, Så du bliver fucking stor lækker, Så altså, bare knip nogle damer, mand, Og så su noget kokain <laughs> Ved du hvad Det er fremragende Lad os gå videre til næste No. Nu er vi kommet til Reddit segmentet. Åh. Uh -oh. Det er spændende, men jeg har jo også nogle nogle forbehold. Det skal være ærligt. Mm. Fordi at det her det er stadig øh, ærligheden og hyggens rum. Mm. Og det er vigtigt også altid at fastholde Så hvis der kommer et spørgsmål, der bliver for meget, så rækker man hånden op, og så siger man pas. Så kan jeg, så går vi bare videre. <laughs> okay. Mm. Så det er <laughs> Det tror du ikke på, eller? Hvad? Øhm, jo, helt sikkert. Det er første gang, jeg er her, så det skal jeg ikke kunne sige noget om. Prøv at, og jeg har øh, udvalgt nogle spørgsmål, som jeg fik på. Jeg lavede et opslag på Reddit, og så har jeg fået nogle, øh, nogle spørgsmål. Og øh, jeg kan starte med dig, Sarah. Mm -hmm. Der er en, der skriver, hvad er Saras forhold til Frederikke? Hvilken seksualitet har Sarah? Det starter vi bare med. Og det er altså Appropriate Phone 863, der har stillet det her spørgsmål. Okay, så det var to i en eller noget, sådan, hvad er mit forhold til Frederik seksualitet Ja, yeah. hvordan er dit forhold til Frederik? Jamen, det har jeg jo svaret på, vi er bare venner. Ja. Yeah. Gode venner. I, I er ikke tæt på at blive kastet? Men overhovedet ikke, overhovedet ikke. Nej. Nej. I ville simpelthen, I tænkte, det ville være sjovt at fuck med, yeah. med altid på talen? Ja, yeah. simpelthen, og det, det var sjovt lige <laughs> i momentet. Nu. <laughs> nu begynder det at bide lidt. Yeah. Ja. Ja, okay. Jamen, hvad for en seksualitet har du så? Jeg er biseksuel. Er det? Så jeg biseksuel? Er til... Ja. Ja. Okay. Yeah. Og det har du altid været der? Øh, nej. Altså... Det er ølende, masse. Du må godt strække lidt, <laughs> ja, det... mens du lige får øh, de her spørgsmål her. Altså, det ved jeg ikke. Sådan et eller andet sted, så har jeg. Men det er ikke noget, jeg har udforsket, før jeg sådan er blevet ældre. Okay. Ja. Mm? ja. Hvordan, hvordan tænker du med kæreste? Så altså, du er lige åben over for at få en mandlig og en kvindelig kæreste? Mhm. Mm ja. Mas. Ja. Hvordan har du det med Emilie? Og mm. er... Er de stadig gode venner, bliver jeg spurgt om? Og hvorfor sluttede det? Så lad os starte med, hvordan har du det med Emilie? Jamen, jeg har det rigtig godt med Emilie. Vi snakker ikke lige så meget nu, og det er egentlig også meget fint. Jeg tænker, det er meget sundt og meget almindeligt, at man efter et stykke tid, når man som ligesom har været i break-up igennem, som ligesom kommer til den der selvstændighedsfase, hvor man begynder at skulle ligesom være lidt væk fra den anden fuldstændig, og bare finde sig selv og ligesom alt det. Og det er der, vi er nu. Vi har det stadig super godt, men... men Ja, vi snakker ikke så meget sammen lige nu. Så I ikke er stadig gode venner? I er mere venner? Ja, jeg, tænker, jeg, jeg, jeg håber, vi bliver det igen. Det tænker jeg også, vi gør, men, men der kommer lige til at gå noget tid. Ja, for ellers ja. så begynder følelserne at komme tilbage. Og det er ja, lige præcis. Det skal lige, altså, vi skal lige være, være helt sikre på, at det ikke gør ondt. Ikke? Jo, og hvorfor sluttede det så? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, men det handler jo i bund og grund nok bare om, at vi vil forskellige ting. Altså med livet, eller hvad? Ja, måder at bruge aftenen på, for eksempel... Øh, altså, Ja. Ja? Yeah. Ja. Jeg tror, jeg, jeg var meget træt efter en lang arbejdsdag, for eksempel, så jeg kunne godt lige bare sidde og se fjernsyn. Mm. Øh, Emilie vil gerne lave lidt mere, og det er også fint en gang imellem, og jeg synes også, vi lavede meget i løbet af sådan ugen og sådan nogle ting, men... Ja, Som jeg også sagde til hende, jeg ikke, altså, jeg driver jeg et firma og har mange ting at se til. Jeg har min søn og sådan nogle ting. Og jeg ved godt, at hun er også med en over med det og sådan noget, men jeg har bare ikke overskud til hver dag om aftenen og skulle lave alt muligt. Og det, vi snakker ikke om i løbet af dagen nok nogen problemer. Det var efter kl. 8, og efter kl. 8, der har jeg bare brug for at lige at koble af. Mm. Så er det og, bare at se TikTok og hvad det er. Jeg har sgu ikke kommet med på den der TikTok endnu. Ah, ah. Den, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er for gammel. TikTokeren. <laughs> Fær nok. Lad os gå videre til Sarah. Tror du at øh, og det er til dig det her spørgsmål, ikke? <laughs> tror du så at tj tit, Jeg kan ikke ud. Hvordan siger man det? Tit tror. Jeg. Mm. Tror du så tit forsvaret tyrker, altså angående det med flasken i Paradise Hotel, fordi det er hans kæreste, eller tror du bare øh, ikke hun kunne se det forkert i det? Og øh, det er fra OK Series øh, 3116. Tak for spørgsmålet OK Series 3.116. Øh, helt sikkert for, for svare tyrker. Altså, fordi hvis man bare er lidt rationel, så vil man også godt se, at det, det ikke skulle forsvares. Ja, så du tænker, at hun, hun gjorde det udelukkende, fordi det er tyrker? Ja. Var det dig, der blev ramt af flasken? Ja. Var det det? Ja, og er folk de, de sidder simpelthen kraftigt og siger, at hun tuder bare sådan. Jeg blev faktisk blå. Altså, jeg fik den lige i hovedet. Du fik lige i smasken? Lige i hovedet. Og det var, øh, det, var ikke, det var ikke et uheld. Det var målrettet. Ej, hvor det sjovt. Man har hørt så meget om den der flaske, der blev kastet og sådan noget der. Altså, jeg har aldrig vidst, det var så. Jeg har, du ikke, har... har du ikke set programmet. Det også, altså jeg vil også sige. Jeg det... er vandt også. Øhm. Men er det ikke Hvor også? Du? <laughs> ja. Men det, det er lang tid det... siden. Altså det er sygt lang tid siden. Det var i uh, 2019. Ja, så altså, det er fire år siden. Mm. Men jeg ser jo faktisk ikke reality overhovedet. Det gør jeg ikke gør heller? Jeg har kun set de afsnit, jeg selv var med i, og så stoppede det, det, Jeg har ikke det, set Niklas. Det er lidt selvfødt. Det er det. er lidt seller Jeg har ikke, jeg har ikke engang set Niklas' okay. eller Karsten min anden kammerat. Og okay. det skulle jeg sige til Karsten Det, <clears> det er vildt nok Nu kommer vi ud på nogle lidt mere sådan. Øh... Ja, nogle lidt mere personlige måske. Og der skal man igen være åben. Eller man kan bare rekomme op. Eller lave den der. <laughs> Så, ja. Så vi starter til mass. Svinger du stadig? Spørgsmålstegn. Og det er fra Pure at 1540. Pure er det jeg lige øl galt i <laughs> Jamen, øh, jeg, har, jeg har faktisk godt set inde på Reddit, at der, at der var de der rygter. Øh, og, og der vil jeg bare lige sige, mel klart ud. Mig og mig, har aldrig svinget. Øh, til gengæld er det lidt sjovt, at de rygter, fordi jeg har faktisk haft en eks jeg gjorde det med. <laughs> men men, men altså, Emilia er jo simpelthen definitionen af en good girl. Altså, at der er nogen, der søges, tror jeg, kunne svinge med hende. Det, <laughs> det er sgu lidt sjovt. Okay. Men øh, svinger du stadig? <clears throat> øhm, kan man svinge alene? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke så meget, om det... det ved jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke jeg er sikker på, at jeg kender... Kan man, ikke enderne, bare, kan man ikke bare gå ind og så være sådan... Men har jeg sex med folk? Ja, det har jeg. Har jeg sex med, med en masse singlepiger? Ja, det har jeg. Har jeg været sammen med nogle par? Nej, det har jeg ikke. Kunne jeg finde på det? Det kunne jeg nok godt. Hvorfor så, så? Hmm, muligvis. Okay. Jamen, øh, lad os gå videre. Og så kommer der et spørgsmål til jer begge to her. Er I stoppet med at tage coke? Og det er fra Extension Parfait 27. Øhm, jeg tror, man skal starte med det, før man kan stoppe med det. Så øhm, nej, sådan noget gør jeg ikke. Mm. Jeg har skåret væsentligt ned på det, men, men altså, jeg skal da ikke afvise, at jeg en gang imellem lige tager en, en hygge, en lille, en lille hyggesne? Ja, hvis det kommer fra voksen, Mads, så er det jo nok et problemer. <laughs> nej, nej, prøv det er sgu sjældent, men, men ja, det gør jeg. Altså, ja. Wild child. Wild child. Wild child. På 30. Hidden gas. Mads, gør du der nogen tanker, om det påvirker at din dreng fremadrettet, at du deltager så aktivt i realityverdenen? Bestemt Altså hvis, jeg, hvis ikke jeg gjorde Så vil jeg være en dårlig far Så selvfølgelig Jeg tænker min sønnen i alt Men Men, men Det der er min konklusion hver gang Det er at øh, Jeg har aldrig fået noget hate for det Jeg ved godt der sidder nogen derude Men jeg tænker Det er en relativt lille del Som bare tænker man er dum Og ikke har noget som helst at byde på Fordi man er realitilterer mm. Det er jo ikke sandheden Altså jeg har Jeg har Jeg har styr på mit liv Det kan godt være at Jeg tager noget coke i weekend Men prøv mange unge mennesker Gør ikke det i dag øh, Jeg har et firma jeg er selvstændig. Jeg har, vi er 15 mand i mit firma. Øh, jeg har en god økonomi. Jeg har et godt liv. Jeg har struktur. Min søn får struktur. Der er ikke nogen, der hader mig. Jeg får ikke nogen hadebeskeder. Der er ikke noget negativt snak om mig nogen steder. En meget, meget, meget sjældent gang på Reddit er, er der nogen, der måske har sagt, at jeg er et red flag eller et andet, fordi de synes, jeg opfører mig for dameglade i byen. Eller hvad ved jeg. Men, men jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne smide negativt af på min søn. Fordi der er ikke nogen, der har noget imod mig. Mm. Så, så, så nej, jeg har ikke... Altså, jo, jeg tænker det ind i, men, men det er ikke noget, jeg ser som et problem. Okay, super svar. Sarah, er du forvirret type? <hør> øhm, jeg tror, der skal uddybes, før jeg kan svare på det. Sara, er du en forvirret type? <hør> <hør> ja. <hør> <hør> Éh, <hør> en, to, tre, ja. Hvor er altså, det? <hør> øhm... <hør> <Nej. hør> Hvem er Sarah? Sarah? Er du det, Sarah? <hør> nu er jeg forvirret. <hør> Nej, øh, altså, øh, jeg er mange steder på en gang oppe i mit hoved, så måske jeg er lidt forvirret, men øh, jeg ikke, det var noget, der var tydeligt. <laughs> Hvad er det overhovedet for et spørgsmål, egentlig? Er du forvirret? Ja, lige nu er jeg, jeg er forvirret over, at jeg får sådan et spørgsmål, ja. Så lige nu er jeg forvirret, så tak for spørgsmålet. <laughs> ja, lad os gå videre, og det er til dig igen, Sara. Ja. Hvad skete der med Sara Tyrker efter, at I kom hjem? Og har du nogen, har du kontakt med dem i dag? Er der bad blot mellem jer? Altså, det, jeg synes, det er en vildt lang historie, fordi det startede med, at vi kom hjem, og, øhm, og jeg var en, en nyudklægget øh, reality-deltager øh, og sådan noget. Mm. Øhm, og og Tyrk, han fik sagt undskyld, og jeg sådan... Fuck det, vi lægger det bag os og sådan noget. Mm. Og det gjorde jeg egentlig også, hvor det begyndte at blusse op igen. Øh, og jeg kan fandme ikke huske, hvordan det var til at starte med. Men, øh, men så kommenterede jeg på det øh, igen, øh, hvor jeg følte, at jeg sådan havde lidt mere at kunne sige. Og var sådan, det var sgu egentlig ikke okay. Og, øh, han blev nomineret i nogle priser og sådan noget for, for hans medvirken i Paradise Hotel dengang. Og sådan noget. det synes jeg bare var forkert i og med, at han ligesom røg ud for at smide en flask i hovedet på mig. Okay. Øhm, og så sagde jeg bare, at det var ikke okay og sådan noget, og, øhm, folk var enige med mig, og så går der lidt tid, og så fordi, at de gerne vil lave noget tv, selv, Sara og tyrker, og det må de ikke, de bliver afvist og sådan noget, fordi han har gjort det der, hvilket overhovedet ikke har noget med mig at gøre, ved slet ikke, hvordan jeg kan blive ned ind i alt det der, men så har Sara gået og sagt, at sådan, det var et uheld, og hun kan slet ikke se, hvorfor jeg skulle snakke om det igen, fordi at øh, den var, der var altså lagt lov på, og øh, jeg lukker bare deres muligheder, og altså, der var så mange ting, og det var så forkert. Der var sådan... ægte drama? Ja, altså, jeg kommenterede ikke på det, da hun begyndte at kommentere Nej. på det. Fordi jeg, sådan, altså, jeg vil ikke sige, at konfliktsky, men sådan, jeg gider bare ikke at blande mig i sådan noget der. Fordi det, også selvom det vedrører mig, så synes jeg bare, at det var så åndssvagt. Altså jeg tænkte bare, er du dum eller hvad? Og alle var bare sådan, er du dum at høre på? Altså sådan, det var så langt ude, det hun sad og skrev og jeg kunne slet ikke. altså Ja, men altså, er der bad blood mellem, jer nusser? Altså jeg snakker jo ikke noget med, med nogen af dem, og øh, altså tyrker han unfoldede mig. Ja. Det er ikke, fordi vi snakkede sammen, men sådan, I ved, så, så er der også et eller andet. Så sætter man et Ja, det ja. synes jeg. Øh, og sådan får lov, også ham, og så har vi ikke snakket sammen siden. Og det har jeg også fint med. Jeg har ikke noget at snakke med dem om, og jeg ved heller ikke, hvorfor vi skulle snakke sammen. Altså, sådan... Det er ikke så vigtigt at follow folk og sådan noget. Nej, men altså sådan, forstår jeg... Instagram står altså... på dit arm. Jo, men det er, fordi Sara begyndte først at follow mig sådan 14 dage efter, vi er kommet hjem fra ferien og sådan noget. Det er jo sindssygt. Jeg ved, kan 14 dage i overhovedet gøre det? Måske en måned? Aj, det gjorde jeg eller hvad gør du første? da vi hjem? Ja, det gør du. Men det var fordi... Jeg er ikke en forvirret type. Mm. Nej, men okay, men jeg, kan <laughs> faktisk, men okay, jeg lige have lov at noget? Fordi jeg kan faktisk huske, at det var fordi, jeg faktisk troede, jeg fulgte dig. Mm. Og så fordi alle de der opslag, og blev tagget og sådan noget der, og det dit navn blev ved med komme op. til så er det jo nok fordi, jeg følger dig. Mm -hmm. men, men det gjorde jeg så ikke. Og så begyndte jeg at følge dig, så nu følger jeg. Men jeg vil sige noget til jer, det I klarede lige Reddit-runden. Uden at melde pas på noget af det. Congrats. Jamen, eller pas. <laughs> så bliver du glad, med at, så. Sådan. Wow. Er det pause nu? Eller? <laughs> Nej, der er ikke pause. Du sender det hele. Nu skal vi videre til et dilemma. Det er, at flere influencers og deres forretninger er blevet taget med fingrene i kagedåsen. Adskillige screenshots viser nemlig, at influencers som smykkedesigneren designeren Manike, Paradise Hotel-deltageren, tyrker, og den digitale kreatør Winnie Block er det, lader til at have en brøler og kommenteret positivt på deres eget opslag, hvilket tyder på, at de troede, de var inde på en anden profil. Flere mennesker tror også, at influencer laver fake profiler for at kommentere positivt på deres eget opslag, for at skabe omtale og positivitet omkring det. Så spørgsmålet til jer er, laver uh, reality deltager sig altså influencers nogle falske profiler for at skabe positiv omtale? Øhm, jeg, jeg ved ikke, at andre vide. gør det, men, men jeg, jeg synes, det er en super god idé. Jeg ville da ønske, jeg havde lavet en... Ved du ikke, lorette. om andre gør det? Nej, nej det, har, det er ikke noget, jeg har hørt. Øhm, ikke, ikke dem, jeg kender, har ikke gjort det. Øhm, hvad de fortæller mig, i hvert fald. Men jeg tænker også, det er noget, man vil holde privat. Øhm, men jeg ville ønske, jeg havde gjort det, fordi jeg kunne have fundet på nogle banker spørgsmål og stillet mig selv <laughs> i radioprogrammet. <laughs> det, det, det, det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Det er jeg ikke i tvivl op. Hvad med dig, så? Ved du, om der er nogen, der laver sådan nogle falske profiler? Altså, øhm jeg gør det ikke selv, og jeg kender heller ikke nogen, der gør det. Øhm, men jeg kan egentlig også godt forstå, at der er nogen, der gør det, fordi at øh, influencer, det er deres job, og hvis der ikke er nok engagement, så er der ikke nogen penge. Så jeg kan egentlig godt følge dem, men, øh, men jeg vil ikke, altså, jeg vil simpelthen ikke kunne få mig selv til det. Er det ikke lidt fake, ja? Det er det vel? Jo, jeg synes simpelthen, det er pinligt af helvede stille. Og jeg sådan, hvis jeg blev bustet i det, altså sådan, puh, jeg vil, jeg vil slette min Instagram. <laughs> simpelthen, det vil jeg. Ja. Ja. Men kender I nogen, der har gjort det så? Nej. Ingen? Nej. Nå? Altså nu, har, nu ved jeg lidt om det der med, ja, ja. med hende der Maj og Tyrk og sådan noget. Ja, har du, det er netop inde på Reddit nemlig, hvor at, øh, Maj hun har kommenteret alt muligt positivt om sit, altså fra sin egen profil ja. til hendes profil om, at ej, hvor ser du godt ud af alt ja. Hvis du spørger mig næste gang, så kender jeg en. Nej, ah, ja, det er dig her. Ja. Du skal sgu have lavet noget. Du ja. skal have lavet. Men du skal også gøre. Hvor er han der med det her? Fuck en asaig man. Ja, ja, du kunne være griner hvis du gjorde det sådan helt bevidst. Jeg ja. troede det bare var en asaig er jeg ligger man. Jeg har hørt rygter om at han har haft en Nikon med, med, med, med, med syv dvæger, tre almindelige højde, mens han sugede coke på en skisjæt. Ja ja. Er det ikke fed? Ja. Ja. Lyder det ikke sejnt? Lyder det ikke fucking sejt. Jeg tror det var coke i hvert fald. Jamen øh, har I nogen hemmelige profiler på sociale medier? Altså det kan også være sådan noget, hvis man gerne vil. Øh... Storke nogen, altså, øh, hvis altså de er med privat eller sådan noget? Nej, nej, desværre. Jeg har min hunds Instagram. Den bruger jeg ikke længere. Øhm, jeg kan godt finde på at stork folk fra den, øhm, hvis, hmm. hvis der. Hmm. Øhm, er. Eller... Hvor du følger nogen fra din hunds Instagram? Øh, nej, men øh, hvis jeg blokerer... <laughs> Nå, hvis du blokerer, ja. <laughs> ja øhm... Hvem er, har blokeret dig? Det er der mange, der gør. <laughs> det sker. <laughs> er det, hvem er det? Det... Ja, privat. <laughs> er det ekskærester? <ex> <coughs> det var ikke, det, næsten det jeg kunne være. Er det, det reality-verdenen? <laughs> nej. Så nu stopper du med at skrive til mig hele tiden. Ja, så lad mig nu være, så. <laughs> ja. Okay, så du er heldig. Vil du tilbage godt kun. komme tilbage? Øhm, det, jeg jeg har også dig? haft nogle instagram som jeg har delt med nogle veninder, men øh, ikke for at sidde og stalk folk og sådan noget. Det var for at lægge øh, alt muligt lort den, og så kunne vi bare sidde og kigge på den og have det griner om. Ja, det. Og mas du har ikke nogen. Du kan ligeså godt... Du behøver ikke svare. Ja, <laughs> du behøver ikke svare. Men, men til gengæld ved jeg, det er en ting. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg er bevidst om flere personer, der har det. Og jeg, og jeg ved, at for eksempel Niklas, han... Okay, sygt nok, det kan også være, at folk gør det med mig. Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg er ikke typen at tænke over sådan nogle ting der. Men jeg ved, at Niklas, han, øh, han har flere ekskærester med falske profiler, der stalker ham. Ja, ja. Dem er der mange. Hvordan ved han det? Det har han fået at vide. Der er nogen, der har indrømmet det over for ham efterfølgende, okay. og så er der nogen, hvor han kan se, okay, det virker mærkeligt. De kigger med, og så er der lige pludselig en eller anden, der ved noget, hvor han har blokeret hende, hvor han godt ved, at det burde hun ikke vide, og sådan nogle ting. Og det, ja. Okay, det er et ja. helt Det er helt, uh, det detektivarbejde. Det er nok ja, det, også derfor, det. jeg ikke ved det. <laughs> ja. Det kræver meget energi, lyder det. Ja. Jamen hvad bør uh, Tørger, Mandyk og Winnie Bloks så gøre nu, når flere har uh, opdaget, at de har falske profiler, eller hvis de har? Jeg ved det. Jo, man ved det jo ikke med sikkerhed. Så skal de lave en ny. Okay. Ej. <laughs> er det, det er et godt råd. Lav nu nogle flere. <laughs> flere af dem. Flere af dem. De prøver jeg læser med derinde. Du sagde du ville slette din, din, din Jeg vil simpelthen fuldstændig forsvinde For Jordens overflade. Altså så pinligt. Men øh, altså hvis jeg var altså, det er fordi det er den måde de prøver at redde den på Og så sige, "Ej, det var altså meningen." Ja. Øh, så vil jeg nok bare hellere sige Ja, men prøv her, okay far. Jeg er blevet taget med bukser eller noget, men det er simpelthen fordi, det er mit arbejde, og jeg får ikke nok engagement, så jeg kommer til at have mange ting, og nu er jeg Og så er folk sådan. Nå, okay. Jeg tror også bare, det jeg har skrev... været mindre pin i den, og begynder at sige, har I nogen mening? Jeg tror bare, jeg har skrevet, jeg har syv af dem her. Bare roligt. Altså, bare rolig. Så skal der skal komme nogle flere falke? Ja, det havde jeg nok ikke. Jamen, øh... Markus, har du flere af de der røde slips? Jeg har øh, to. Okay, det er fordi, jeg har en teori om, at hvis jeg prøver at tage sådan en slips på, så kan det være, at Sarah, hun gerne vil have mig. Altså, øh, jeg vil våge at påstå, at chancen er rigtig stor. Ja, det er det ikke rigtigt? Jo. Vi kan nå dagens sidste dilemma, inden der er øh, Gossip, eller hun slader. <laughs> Lars von Trier, den danske instruktør, er kommet lidt af en shitstorm, efter han har lagt et Instagram-post op. Her skriver han til hr. og her. Putin, og ikke mindst fru Frederiksen, der i går som en kod nyforelsket, passeret med et stort smil fra mundvig til, mundsvig, til mundvig. Fra mundvig til mundvig. I cockpitet på en af vores tids uhyggeligste stykker dræbermaskiner. Russian Lives Matter Also. De sad altså i en F-16 fly. Hvad sidder du at laver der med dit ur? Er vi du pulsen? Hvad du sidder og kigger på, egentlig? Helt ærlig, Så Du skal lytte efter. <laughs> du skal tjekke efter. Du skal lytte efter. Folk er blevet sure over hans opslag, og selvom opslaget har deaktiveret dets kommentarer, er de blevet flyttet hen til en anden post. Så folk skriver alt muligt lort. Her, flere, her skriver flere altså deres utilfredshed Trier og at han støtter terrorisme. I dag slog han så et, øh, op, et nyt post op på Instagram, hvor han skriver, og selvfølgelig støtter jeg Ukraine af hele mit hjerte. Jeg oplyste bare det, øh, at alle liv i denne verden betyder noget en glemt frase sat ud til fra en tid hvor passivisme var en dyd kan lige sådan Lars det var en lidt længere ja, ja det var lidt langt det der pointen, det er punkten der at uh, Lars von Trier har skrevet et uh, opslag hvor han skriver Russian all Russian lives matter og så bagefter har han skrevet at han støtter altså Ukraine men han mener bare at alle liv betyder noget er Lars von Trier så gået over grænsen med sådan et opslag når vi er midt i en krigstid? ja Okay, så Jamen, lad mig høre. Jamen, det synes jeg. Fordi, men altså, jeg er da enig med, at det all, all life matters. Men øhm, måske lige nu, så vil jeg måske bare ikke skrive det. Altså sådan, så lad være med at skrive det. Også selvom man har den holdning, fordi det tror jeg, at der er mange, der har. Øhm, så, fordi så føler jeg sådan lidt, at han, øh, han vælger side, eller sådan. Han, han siger noget, han ikke skal. Ja, så du synes faktisk også, det er virkelig dumt? Jeg synes, det er dumt, ja. Ja. Mads, hvad tænker du? Jeg føler virkelig, han har fat i den lange ende, fordi jeg synes meget, meget tvært imod så synes jeg, at der er den her tendens til, når der er krigstid, at fordi vi holder med Ukraine, og det er jo sådan en, en generel fælles ting, vi gør her i Danmark, så hvis der sker et eller andet, man hører om et russisk fly, der styrer ned, eller russere, der dør, eller nogen, der bliver bombet, så sidder man og jubler, som om det var en fodboldkamp, og tænker, sådan der, nu vandt de gode igen, eller et eller andet, ikke? Men det er jo ikke sådan, det er. Krig er jo ikke sort og hvid, og mange af de soldater, der er der derud, eller mange af dem, der dør, er jo ikke nogen, som hader Ukraine. Det gør de måske nok, men de er måske også hjernevasket, fordi alle folk, der er jo ikke nogen, som handler med dårlige intentioner. Selv den dårligste mand i verden har jo stadig gode intentioner med det, han gør i hans egen overbevisning. Mm. Øh, og og hvis, de, hvis de er blevet hjernevasket, eller hvis de føler, at Ukraine er, at de her er onde, og det, de gør nogle dumme ting, jamen så går de i krig med den overbevisning. Øh, og hvis de dør, Jamen det er jo stadig gode mennesker, der kæmper for det, de tror på, som dør. Så selvfølgelig er det stadig, øh, er det stadig tragisk. Og jeg synes faktisk, det er fint lige at få sådan en wake-up-call og sige, hallo drenge, alle sammen, husk lige på, det er ikke en fod fodboldkamp det her. All lives matter. Uanset om det er Rusland eller Ukraine, uanset hvem der dør, så er det tragisk. Øh... Hvad så med den politiske side eller den kommunikative side? Det der siger altså, at Rusland kan jo bruge sådan et her opslag som propaganda mod krigen. Hvad tænker du? Jeg tænker, at uh, Rusland har rigtig meget skyts, de kan bruge, og hvis de vælger at bruge Lars von Triers uh, bemærkning om All Lives Matter, så er uh, <laughs> ja, de skulle sunket ret lavt. <laughs> <laughs> så, har, de, så, har, så har I allerede tabt, mand. Så har har allerede sgu tabt. De skulle tabt. <laughs> prøver uh, Lars von Trier så at redde sit eget skind med den her, det her nye opslag, hvor han ligesom siger, prøver jeg ja, altså all inden for Ukraine og alt det her. Tror I, det er bare sådan en lille prøve at i land. Jeg synes, en, jeg synes, det er godt lige at, at få, få clearet, fordi der er tydeligvis nogen, der misforstår det. Jeg kan også godt forstå det, fordi hvis man, hvis man sidder udefra og bare tænker, hvorfor siger du det, og nej, nej, Rusland skal bare dø, fordi Ukraini skal vinde og sådan noget, og ser på det, fordi man får den der fodboldkampsmentalitet. Og det er jo ikke fordi, at, at, at man, er, man er dårlig eller noget. Jeg kan også selv få det. Det er først, at du sagde det nu her, at det gik op for mig, at gud ja, det er egentlig rigtigt, for jeg sad også tænkt, tænkte, når russerne faldt ned og sådan noget, fuck hvor fedt mand, nu får de dem, men det er jo sådan en fodboldskamp det er jo, jeg tror det er en eller anden måde for mennesker at distancere sig selv på at sige, prøv her, det er ikke krig, det er, det er noget de gode skal vinde, der er de gode, der er dem jeg holder med, og så er der modstanderen, øh, og man hæber selvfølgelig på dem man holder med. Øh, og, og at han ligesom kommer med det her wake up call Det er ikke alle der lige ser det første gang Og så tænker, åh så er han sympatiserer for, øh, for russerne Og sådan noget. Øh, Og der, der, der siger han jo ligesom Bare lige melder ud og siger Det er altså ikke sådan det er det, det, det er ikke det der er min pointe Jeg støtter Ukraine fuldt ud Men, men husk nu lige på, at krig er ikke godt Hvad tænker du så? <laughs> <laughs> det er en dyb indholding Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker, fordi jeg bruger mig ikke sådan om at kommentere på sådan nogle ting. Fordi at, der er altid nogen, der har uh, den ene holdning og den anden holdning, og så vil jeg helst bare uh, holde sådan nogle holdninger for mig selv. Så uh, altså, jeg, jeg forstår godt, at det er Mads, Det giver jo god mening, sådan det der uh, fodboldhold-mentalitet. Uh, fordi at, uh, alle menneskers liv, de, de betyder jo noget. Mm. Men, men det er bare sådan nu engang, at... Uh, vi holder med nogen, og så er det bare sådan det, vi lærer. Og altså vi holder med Ukraine. Hvilke råd, vi så give til Lars von Trier for at komme ud af sådan et storm her nu? Yes. Det var så god lige for mig. <laughs> Tag noget <Corin. laughs> oh. Nu kunne du ikke holde den skulle jo komme for du, fanden. Du har satan <laughs> ikke holde <indlægger>, den der. <laughs> og så ses vi på en eller anden klub nede i København, mand, nede i baglokalet. Jeg Ej. ved ikke engang, hvem han er, så jeg... Ja. Du kæmper sådan med dig selv om, ikke kan sige sådan noget fucking lort, seriøst. Det er vildt. Nå, så... oh. Jeg ved ikke, hvem der er, så jeg ved ikke engang, hvem den er. Jeg kan ikke give nogen gode råd til ham. Kan du ikke sige... Øh, hvad, altså, skal han lige lade være med at poste mig, skal han lige slappe af? Altså, jeg han... vil sige sådan lige med i kampen sæde, så skal man måske ikke sådan kommentere på sådan nogle ting. Altså sådan, ja... ja. Så det er de gode råd, Hold er, at holde dig lige ud af spotlightet yeah. med sådan nogle vilde holdninger der. Ja, så det vil jeg nok gøre. Også selvom jeg har holdninger, altså, for det har alle jo. Ja, ja. Så tror jeg bare, at jeg vil holde dem for mig selv. Jeg, jeg tror heller ikke, på er holdningsløs. At... Nej, så forvidrer jeg heller ikke. Nej. Ja. Jeg synes, jeg skal flytte til Rusland, og så skriver han bare på sin Facebook. Jeg støtter stadig Ukraine, jeg synes bare, har lækkert. <laughs> bare det lækkert. Med det, så skal lækkert. vi altså... Mads for helvede. Nå, lad os gå videre til ugens lader. Nå, det er jo altid mit yndlingstidspunkt, det her. Og så kan man rigtig sætte sig ned, og så bare slappe lidt af, og så sige, Sarah, hvad har du af guft til mig i dag? Kan du så ikke starte med mass? Jo, vi starter med at så. Hvad plejer altid at have et eller jeg var virkelig i dilemma med mig selv, om jeg skulle øh, slutte af med at sige, at jeg var i Sara, eller sige det til at med. Men nu havde jeg ligesom sagt, at jeg, øh, jeg, jeg, jeg var lidt vild med hende på ferien. Ikke? Øhm, Men Nu har havde, jeg ikke noget tilbage. Men du knaldede jo du havde en trekant nede på ferien. Ja. Den skulle du lige have ventet med. <laughs> Mens du var forælsket i så. Ja. Det, jeg skulle da ud med det. Jamen, det giver da mening. Jeg havde så ja, meget så kærlighed man. indeni, at jeg ja. skulle ud med det. Ja. ja. Okay. <laughs> Mass kom nu med noget. Giv mig noget. Jeg ved jo ja. også, at fra den ferie. Jamen for helvede. Jeg ved også, jeg ønskede, jeg havde jeg tænkt over det. Så jeg ved jo også, der er noget fra den ferie. Husk på, at jeg er som en spøgelse på vandet, ikke? Det ja, vildeste, jeg prøvede på den ferie, det var faktisk uh, slingshot med mm. Ja. Det prøvede jeg. Det var fandme sjovt. I havde en meget, meget romantisk tur op i slingshot. Ja. Mm. Mm. Det var lidt romantisk. Jeg har været til altså, det. bukserne kom men, så. Men, så ja, ja, men det var lidt romantisk. Mads? var det ikke det? <laughs> Så var det ikke det? Jo, det var det så. Det var romantisk. Det er det mest romantiske, jeg oplevede der med. Det er 100. Ja. <laughs> jeg tror aldrig, der skulle så meget til egentlig. Romantik, altså hvis man tænker på det ord. Nej, nej. Det, du altså... kunne godt have brugt det der med, hvor mange du har været sammen med det som slader, ikke? Fuck! Men, øh, men lad mig <laughs> høre noget mere. Kom så, Mads, du, må ikke, du må ikke skuffe mig. Okay, okay, okay. okay. Uh... Har du været sammen med nogen fra reality-verdenen? Hej, det er, hej det har hej det Jeg bliver nødt til at finde på noget godt. Jeg er nødt til at finde på noget godt. Jeg, okay. Det er jo ikke at køre nogen under bussen. Nej, det er ikke, Nej, det er ikke, det er, det er, det er ikke. Æ, altså bare sådan generelt eller for nylig. For nylig efter Emilie, ikke? Ja, efter Emilie. Nej, det kan jeg ikke sige. <laughs> jo, du kan godt jo! sige det. Okay, Hvem har du knaldet med? Jamen, okay, jeg har knaldet med Trine faktisk. Skene vandrup. Ja, når for Xander Beach. Ja. Ja. Hvem har mere knælt med? Jeg tror ikke jeg knælt med flere. Hvad, lad mig lige få min liste frem? <laughs> ja, du får listen frem. Så Sara, hvad, hvad, hvad siger du? Åh, men altså sådan, så spændende er mit liv er bare stramt ikke? Men Sara, som jeg også sagde, du har været lidt. Jeg flytter snart der... til København. Nå ja. Det sladder, er det ikke? Det? Jo, det er lidt. Men altså Sara, har du, er, er, er du ikke ind i det reality game mere eller hvad? Nej, men det synes jeg aldrig har været. Altså har du ikke været sammen med nogen reality stjerner? Øh, jeg har været sammen med en. Ja, hvem er det? Det siger jeg, ikke. og det er rigtig lang tid siden. Er det Tobias? Nå no, ja, men jo, okay, så har jeg været sammen med to. Hvem Ej, okay, så har jeg været sammen med tre. <laughs> Fordi var nu... så... Men hvis det er lang tid siden, så er det jo de meget. Jeg... Det synes jeg ikke. Det synes jeg simpelthen ikke. Hvorfor? Det synes jeg... Hvorfor er det ikke det? For det var helt mærkeligt, altså. Jamen altså, lad mig tage mig nu med i det her. I... Okay, i jeg var... Øhm... Nej, jeg siger det ikke. <laughs> lad mig nu til... Jeg bliver taget, men nu er helt høj. Øh... Mm, hvad var det nu, han <laughs> Øh, ja, men så har jeg faktisk været sammen med to, jeg har faktisk også været sammen med en pige Nå, jamen, ja. tag mig med, tag mig med, tag mig med øh, jamen det tror jeg faktisk, der er blevet snakket om før Tag mig med til Joanna, hvad, hvad sker der? Fandt, fandt du noget? Du vil Jamen vi får det at vide, men han har fundet listen han er sådan. Jamen jeg kan ikke huske, hvad han hedder Men jeg har været sammen med Julie fra min egen sæson Det ved jeg ikke, om det er blevet sagt før, det tror jeg Julie? måske det Ja Det kan jeg simpelthen ikke huske mig Julie Bischoff Nå, Julie Bischoff, oh, ja. ja Ja, hun kommer næste uge Okay. Det bliver hyggeligt. Ja. Kan jeg lige spørge en ind til det? Ja, exactly. men, men... Nej, lad være med det. Okay, så lad være med det. Men du må gerne... Det er ikke fordi, det er jo... jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed. Det er hemmelighed. jo ikke nogen hemmelighed. Det er den heller ikke med den sidste. Hvad hedder den sidste? Mm. Du ved du godt, jeg kan ikke <laughs> på dig. Altså mm. altså... Hvad var det nu? Kom nu, sig det nu bare. Hvad var det nu? Er det ikke lang tid? Jo. Jo, så kan du lige så du godt sige det. Øh... <laughs> er det Oliver? Nej. Hvem så? Det ved jeg ikke jeg Okay, bare, det okay. Robin Robin? Ja Robin fra X Ja Robin fra X mm. Han hedder til efternavn Robin fra X-undervis Nå, imens Mas Vil du så ikke lige fortælle mig Hvem du mere har været sammen med? Øh, jamen da Jeg kommer lige med Med en vild her Ja <laughs> Jeg har engang ved sammen med en Gmail Jeg ved ikke, om den er vild. Er den ikke det? Nej, den er ikke vild. Det er, vild. er forkert, så. Altså, er du blevet knaldet i røven, Timel? Ja. Okay, fuck, mand. Den følte jeg virkelig var god. Ja, men den, altså... Oh. Den er også... Altså, den er okay. Men jeg men synes vi... også, at Saras er god. Robin, for eksempel er bil til Det må du simpelthen ikke øh, gøre til noget, fordi det er, det er så lang tid siden. Det er tre år siden. Fie. Tre, fire. Uh, og du har ikke været sammen nogensinde. nogen siden? Altså ikke ikke. Nej, ikke reality dette her. Nej, nej. Nej, det har jeg ikke. Det er, det gør jeg mig ikke. Det okay. synes man at Okay. Øh... Okay, vent. Jeg har jeg har Vil en du, du godt fortælle mig hvem mere end Trine var Jamen der var ikke flere. Ja, du du totalt skudt. Du er en jeg jeg kan også Jeg sig, kan jeg læse du er... navnene. Du er en lone half. Så lad mig høre navnene. Har du navnene på alle dem du var sammen med? Ja, ja. Det skal være for dem fra altså, reality verden. Al al alle dem siden. Ja. Jamen men det, det er da også så kedeligt, for der er ikke flere. Jeg kan okay, altså, fordi du kan æh, ikke bare give mig navnene på de randoms. Der står eh øh... Hvad er navnene stå? Alexi. Hvor mange har du knallet med efter, Emilie? 1, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, efter. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Må jeg 22? godt lige sige noget? Hvis vi bare lige regner det her ud, ikke? Det, vil sige, <coughs> at det er tre måneder siden, der Emilie. Er det ikke der, cirka? det, cirka? Hvad var til, Markus? Hvor meget er, det? Det, er tre... det? Ej, det er det ikke. Det i februar. Det var i februar. Det er 6 måneder. Ej, det... Ja, er det seks måneder siden? ja. Okay, jeg kan ikke regne. Jeg ved ikke, hvornår det var. Okay, Jamen, det er, altså man skal ikke sige noget til det. Det må man selv. om. Yeah. <laughs> Slå okay. du mig. Nej, det, gør jeg, ikke. det, gør, jeg. Altså, det Nå, gør jeg ikke. Jeg har også engang været til en sexfest. Seriøst? Ja. Hvordan altså en svinger. det? Nej, nej. En, en fest. En privat fest hos en, hvor vi sad og spiste øh, noget god mad, og så alle sammen knippede bagefter. Og det var ja, nej, nej, nej. meningen? Det var med andre, der ville til dele også. Nej, nej, der er ikke, ikke her. Er du sikker på det? Har der været flere, der har gjort det? <laughs> det skal vi lige give mig navne på, fordi så skal vi arrangere et, <laughs> et eller andet. <laughs> Ej, du er så vildt, Altså, tog du ja, med tanken om, at... Altså, hvis alle sammen, at det Ja, der, vi vidste alle sammen, skulle... vi skulle knippe. Seriøst? Ja, ja. Sindssygt. Ja, det er ikke, man... Du skal bare du skal tage til Berlin. hvem man gerne vil knippe med, men det var flotte mennesker alle sammen. Okay. Kunne du tænke dig at det? Nej. Det er ikke lige dig? Nej. Jamen, det kunne det godt være. <laughs> Jeg skal nævne en vinder i dag. vinder og øh, jeg har faktisk en kæmpe præmie med, fordi jeg havde troet sig, at du ville komme med noget vanvittigt. Gossip, fordi jeg havde sagt, det i god tid i forvejen. Ikke? God tid. Ja. Hvad var det, jeg fik det ved i dag? Ja, altså. men det er stadig god tid. Ikke? Altså, jeg har været på ferie og alt muligt, jeg Og, og mas masser har været på ferie i Ægypten og alt muligt. Det er, det er helt, helt vildt. Så derfor så er der en af jer, altså, der får den sidste øl, og det er jo vinderen. Mm. Øh, og <laughs> <laughs> så, så er det det. <laughs> fordi den, jeg, jeg synes ikke rigtigt, det her Nej, okay, men, men, bare to Nej, men har, men prøv at, jeg har ikke, men også kun er 10 sekunder jeg... tilbage. Nå, tak fordi I lyttede med, og øh, I var nogle fantastiske gæster. Hvem mand. det? gjorde. Gmail, Nej. Tak. Jeg var ikke spåset mig selv ud af. Nej, du har ej. Jo. Du var så nervøs inden. Har du hørt mig?